și în cer și pe pământ El tată, și sfânt. Preotul Valeriu aduce pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul nostru numărul 230. Astăzi avem nespus de marea bucurie, iubiți ascultători, să auzim din nou Cuvântul Lui Dumnezeu. Sunt convins că după ce am pronunțat cuvintele acestea, avem nespus de marea bucurie, unii s-ar aștepta la cu totul altă veste decât anunțul că vom asculta Cuvântul Lui Dumnezeu. Veți vedea însă îndată de ce am spus că acesta este un prilej de nespus de mare bucurie. Trebuie să știm că nu întotdeauna au fost vremuri binecuvântate ca acestea pe care le trăim noi, când te poți așeza comod în fața aparatului sau a casetofonului și să asculți liniștit vestea Evangheliei. Ca să se ajungă până aici, a trebuit ca alții să plătească prețuri incredibil de mari. Iată numai un singur exemplu din acestea. Era pe la anul 177 d.C. sub domnia crudului Marcu Aureliu, un împărat filozof care a dat naștere la o serie de persecuții bestiale, dintre care am ales pe aceea unei sclave credincioase pe nume Blandina. Ascultați numai să vedeți prin ce a trecut credincioasa aceasta. Citesc. Însă printre cei care au suferit, nimeni nu s-a distins prin credință statornicie și tărie ca blandina. Aceasta era o beată sclavă, cu trupul slab și plăpând. Stăpâna ei, de asemenea creștină și care a murit ca martire, tremura la gândul că ar putea să cadă din credință din cauza chinurilor. Dar domnul a stat lângă tânăra sa slujitoare și și-a arătat în ea tăria. Călăi au întrebuințat asupra ei tot felul de chinuri. Bătaia cu biciul, scaunul de tortură prin care se întindeau mădulare până ale scoate de la locul lor, scaunul de fier înroșit la foc pe care erau așezați martirii, Blandina a suferit totul fără a da înapoi, spunând mereu însă: Eu sunt creștină, noi nu facem niciun rău. Legată de un stâlp în anfiteatru, i-a fost dată la fiarele sălbatice, dar acestea, mai puțin crude decât oamenii, nu s-au atins de ea. Se credea că fiind o femeie slabă și o slugă, ar fi putut prin înmulțirea chinurilor să o aducă în stare ca să te tăgăduiască pe Domnul Hristos. Dar cel care era în ea era mai tare decât cel care este în lume. Ea avea credința care o făcea biruitoare asupra lumii, credința în Fiul lui Dumnezeu. Și scrisoarea, e vorba despre o scrisoare pe care frații din țara galilor au scris-o fraților din Asia, de acolo este luat citatul. Scrisoarea aceasta spune mai departe așa. Blandina a fost îmbrăcată cu a o așa putere încât aceia care se schimbau pentru a o chinui de dimineață până seara au mărturisit obosiți cum erau că ea ia birui. biruit. Ei se mirau după ce au întrebuințat asupra ei tot felul de chinuri că ea mai poate trăi având trupul sfâșiat și cureni în toate părțile. În felul acesta, Domnul dădea mărturie despre creștinism și despre puterea credinței în el. Iubiți ascultători, ne vine să credem că citim niște povești și greu ne-am putea imagina că acestea sunt adevăruri, dar sunt adevăruri păstrate, scris de istorie, de la anul acela, care au ajuns până la noi astăzi cu un singur scop. Dumnezeu a îngrijit să rămână acele scrieri să ne arate nouă cu ce preț a ajuns Evanghelia până la noi. Și ce trist este să vezi că după atâtea prețuri mari, după atâtea sacrificii ca să ajungă Evanghelia până la noi, noi o lăsăm prăfuită într-un colț, cei care o avem acasă o citim când și când, alții nici nu au deloc, se duc la biserică, la Paște și la Crăciun și au pretenția ca după ce trec dincolo în viața de dincolo să se ducă la locul cu verdeață, în sânul lui Dumnezeu, când toată viața au trăit în sânul lui satana. Tot ce au avut mai bun și mai scump, oameni, soț, soție, copii, părinți, toate le-au dat lui satana. La fiecare pas s-au dat și pe ei înșiși, cu înjurătura aceea urâtă și la moarte pretind preotului să vină și să-i trimită în sânul lui Dumnezeu. Ce ciudat este omul! Iubiților, n-ar fi bine să ne trezim acum, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru că a făcut să ajungă vestea bună a și până la noi astăzi. Cerându-i iertare că am fost indiferenți față de ea Haideți, de acum încolo să fim atenți Să-i mulțumim cu recunoștință în fiecare zi pentru cuvântul lui Să-l citim cu rugăciune și după aceea să trecem la împlinirea lui Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc Care după ce ai suferit atât de mult dându pe Domnul Hristos pentru noi Ai mai pus și atâta mulțime de oameni să sufere ca să ajungă până la noi vestea aceasta Te rugăm acum să ne ajuți să luăm aminte la ea Iartă-ne pentru indiferența cu care ne-am purtat față de cuvântul Tău și ajută-ne ca în minutele care urmează, ascultând mesajul cuvântului Tău, să crească în noi dorința și plăcerea pentru cuvântul Tău, să-L citim, împletit cu rugăciunea, să-L aplicăm în viață și în felul acesta să Te bucuri, Doamne, pentru câte ai făcut pentru noi numele Tău să fie slăvit. Amin.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 te laud pe tine, decât să mă lepăt de mine, cât să te ascult tot mai bine, decât să te ascult tot mai bine. Doamne, nu vreau să mai știu nimic decât să mă lepăt de mine și să te ascult tot mai mult pe tine. Așa să ne ajuți, Doamne, pe toți! Iubiți ascultători, suntem în versetul 26 al Evangheliei după Matei, capitolul 26. Versetul acesta l-am citit deja din lecțiunea trecută, am avut câteva gânduri asupra Lui, astăzi ne continuăm o serie de alte gânduri, deoarece este o temă foarte importantă și foarte dezbătută în creștinism. Versetul sună în felul următor. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine. Și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Alături de gândurile care le-am avut în lecțiunea trecută, astăzi mai adăugăm pe următoarele. Nimic nu ne unește mai mult cu viața ca pâinea și apa pe care le consumăm. Ele se transformă în elementele care compun organismul fizic și nu le mai poți separa oricât te trudi. Este o unitate desăvârșită. Domnul Isus dorește să fie una cu ucenicii săi, așa după cum ne-a lăsat scris în Ioan 17 cu versetul 23, și această unitate nu poate fi mai desăvârșită decât prin mâncare. El vrea să-L mâncăm ca să se poată uni prin aceasta cu adevărat cu noi. Că după cum pâinea ne păstrează viața noastră firească, tot așa el, care este pâinea vieții, ne păstrează viața cea nouă duhovnicească. După cum pâinea se transformă devenind una cu organismul nostru fizic, tot așa trupul lui, pâinea cea duhovnicească, se transformă dând creștere și tărie organismului nostru duhovnicesc în care se arată viața Domnului Isus. Unitatea pâinii cu organismul care o consumă este atât de desăvârșită încât nimeni de pe pământ nu o mai poate deosebi. Un mistic de prin părțile apusului spune așa, Prin trupul Domnului sufletul este așa de unic cu Dumnezeu, că nici îngerii, nici heruvimii, nici serafimii nu mai știu să deosebească între cei doi, căci unde ating pe Dumnezeu, ating sufletul. Și unde ating sufletul, ating pe Dumnezeu. Nici când n-a existat așa unire strânsă. Căci sufletul este mai apropiat de Dumnezeu decât este trupul cu sufletul care fac un om. Aici încheie citatul. A ne hrăni cu Domnul Isus cu trupul Lui, nu înseamnă numai o hrănire pe din afară, mâncând o pâine materială și bând un vin material. Materia nu schimbă viața ci Duhul, nici ucenicii n-au înțeles trupul material care stătea în fața lor când Domnul le-a spus, luați, mâncați, acesta este trupul meu. El nu putea avea două trupuri și pâinea pe care o ținea în mână și trupul propriu-zis. Așa ceva nu se putea, era imposibil. Deci ucenicii au înțeles că este vorba despre un simbol. Dovadă despre aceasta este faptul că ei nu s-au potricnit Așa cum în altă împrejurare, în Ioan 6, cu 51, au arătat o poticnire. Poți să te împărtășești dacă vrei zilnic cu materia și să nu se observe nicio schimbare. Spune același mistic amintit mai sus următoarele. Luarea și delectarea în fericire a trupului Domnului nu depinde de hrănirea exterioară. Ajunge una spirituală adică o împărtășire spirituală, cu sufletul care dorește în devotament și evlavie. Asta poate să o facă omul de o mie de ori pe zi, va mai des. Un alt învățător creștin, Origen, spune următoarele. Nu ceea ce intră în gură sfințește pe om, deși de către cei mai simpli se crede că pâinea numită a Domnului sfințește. După cum nu mâncarea,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 din pagina 77 din Sibiu 1933 de Popovici. Materia nu sfințește materia, aceasta este lucru sigur. Duhul Sfânt este cel care sfințește întreaga noastră viață. Să ne hrănim prin credință cu Domnul Isus, cu viața Lui și cu cuvântul Lui. Și abia în fielul acesta se produce adevărata unitate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 vedem mărturia dragostei și a purtării de grijă a Domnului pentru biserica sa. De la așezarea cinei și până acum, ea este o mărturie puternică pentru adevăr, anume că mântuirea este un fapt împlinit de care poate să se bucure chiar și cel mai slab credincios. Nu cina Domnului dă mântuirea, ci ea aduce doar aminte celor mântuiți de prețul care s-a plătit de Domnul Iisus pentru mântuirea lor și îi întărește mai mult în adevărul acesta. Credința dreaptă așa vede lucrurile de care am vorbit. Credința deșartă însă poate să facă din ea un alt Dumnezeu și să-i se închine. De văzut și meditațiile de la Luca 22, versetele 19-20. Cinea Domnului sau frângerea pâinii este același lucru. Și ea este o rânduială a Domnului Isus, stabilită pentru urmașii săi, peste care nu poate trece un creștin adevărat. Copiii lui Dumnezeu, adunați în numele Domnului Isus, nu încetează să vestească moartea Domnului prin frângerea pâinii și să-i aducă laudă, mulțumire și închinare până va veni El așa după cum ne este arătat la 1 Corinteni 11 cu versetele 23 până la 25. câte părere ar fi în creștinătate, adevărul acesta simplu și puternic rămâne stabil, și anume, cina Domnului este o așezare dumnezeiască pentru aducerea în minte a morții Domnului Isus și vestirea acestei morți de către cei credincioși. La cina Domnului, se întărește părtășia credincioșilor și se înflăcărează nădejdea în făgăduința venirii scumpe a Domnului Isus. Așadar, am citit că Domnul a spus, luați, mâncați. Să luăm iubiților și să mâncăm din masa Domnului, chiar dacă nu înțelegem tainele compoziției mâncării duhovnicești. Cine mănâncă, trăiește. Cât înțelege oare copilul? din ce este compus laptele mamei care îl hrănește, dar cât înțelegem noi, din ce elemente sunt compuse alimentele care le consumăm. Să ne hrănim, deci, cu cuvântul Domnului și în felul acesta vom deveni oameni tot mai duhovnicești și mai luminați. Să ne hrănim, nu să teoretizăm, părțile din Sfânta Scriptură pe care le înțelegem bine, să le trăim cu toată puterea, învățând și pe cei din jurul nostru să le trăiască. Atunci vom dovedi că suntem robi buni și credincioși, că atunci se va bucura Dumnezeu de noi și tot atunci, numai atunci, ne vom bucura și noi din plin. În versetul 27 ni se istorisește că Domnul Isus a continuat actul cinei în felul următor. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el. Cuvântul grecesc euharistie înseamnă mulțumire, iar mulțumirea este o jertfă pe care trebuie să o aducă necurmatul lui Dumnezeu și ce urmaș al lui Hristos. Așa după cum găsim în Psalmul 50, versetele 14 până la 23. Domnul Isus mulțumește totdeauna tatălui său când vrea să mănânce sau să dea altora să mănânce. Dar dacă lucrul acesta pare foarte firesc când e vorba de mulțirea pâinilor sau de cina din Emaus, acum pare cu totul de neînțeles. Cum adică să aducă el mulțumiri pentru această cină care este cea din urmă și în care vede închipuirea morții sale? Totuși așa a fost, fiindcă Domnul Iisus știa că totdeauna este în mâna Tatălui. Așa că orice i s-ar fi întâmplat, era primit de El cu încredere și supunere. Domnul Isus ne-a dat o pildă pe care suntem datori să o urmăm. După pilda Lui, Apostolul Pavel mulțumea necontenii lui Dumnezeu. Tot așa trebuie să facem și noi, să ne obișnuim să aducem mulțumiri Tatălui Ceresc pentru toate lucrurile, chiar și pentru acelea care nu ne plac și pe care nu le înțelegem. Numai pe calea aceasta vom putea fi mereu plini de bucurie și nu vom ajunge la deznădejde. A zis Domnul Iisus așadar, beți toți din el. Toți creștinii, fără excepție, trebuie să-și aducă aminte de jertfa Domnului Iisus, toți trebuie să ia parte la cina Domnului. Mântuirea nu se capătă prin această cină, dar cine este mântuit cu adevărat, nu poate să treacă peste cuvântul spus de Mântuitorul, ci îl ascultă și îl împlinește așa cum ne este lăsat scris. Citim în continuare versetele 27-28 împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 26, la al cărei studiu ne aflăm astăzi. Versetele sunt în felul următor. Beți toți din el, căci acesta este sângele meu,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 Citim aceasta în Vechiul Testament, la Leviticul 17 11, Deuteronomul 12-23. Invitația Domnului Isus era nu de a bea un sânge material, ci de a sorbi viața lui, viață care se dădea ca jertfă pentru mântuirea omului. Dacă aici ar fi vorba de sângele care curgea în vinele lui, atunci, în Matei 27:25, unde scrie Sângele lui să fie asupra noastră, ar fi un sânge material. Pilat, de asemenea, spunea, sunt nevinovat de sângele nepriheniturile acestuia. Și lui Ezechiel, în Vechiul Testament, îi spune Domnul în felul următor: Sângele lui îl voi cere din mâna ta. Peste tot, deci, tragem concluzia, este vorba nu de un sânge material, ci de viața în sine comportată de sânge. Nu sângele material curățește de păcate, căci atunci când o sta și îi băteau cu ei în mâini și în picioare, și când îi străpungeau cu asta Domnului, sângele lui material îi stropea și pe ei. Dar nu i-a curățit de păcate pentru asta? Chiar dacă cineva ar fi făcut baie în sângele lui material, tot nu s-ar fi spărat de păcate. Nu, nu! El și a pus viața pe altarul de jertfă și viața lui este prețul cel nespus de mare plătit pentru păcatele noastre. Și cine crede cu sinceritate în această jertfă, primește iertarea păcatelor și o viață nouă. Domnul să spune deci, cu ocazia aceasta, acesta este sângele meu. Domnul Isus spunea lucrul acesta ucenicilor care erau obișnuiți cu mielul pascal al evreilor. Acest miel era icoana Domnului Isus, care e mielul lui Dumnezeu, care răscumpără omenirea din robia păcatului și a morții. Paharul cu vin pe care Domnul îl ridica și îl dădea ucenicilor era simbolul sângelui care trebuia să se verse a doua zi pentru ispășirea păcatului întregii lumi. Spune Sfântul Ambrozie într-una din scrierile lui următoarele. Nu văd înfățișarea de sânge, dar are asemănarea sângelui, căci așa cum ai luat asemănarea morții, tot așa bei și asemănarea sângelui celui scump, ca să nu ai nici de cum groază de sânge. Citatul acesta este scris în lucrarea despre Sfintele taine. Cartea numărul 4, capitolul 4 cu aliniatul 20. Iar despre pâine, tot Sfântul Ambrozie spune că este chipul trupului Domnului nostru Isus Hristos. Prin jertfa Domnului Isus, omul devine părtaș firii dumnezeiești. Tot păcatul este șters și uitat. Suntem iarăși puniți pe deplin cu Dumnezeu. Și ca semn al acestei părtășii reînnoite și de pline, putem avea parte și de sângele, adică de sediul vieții celui care s-a jertfuit, ca și Dumnezeu însuși. Plinătatea vieții este iarăși a noastră. Prin Domnul Iisus, omul reintră în rai. Această veste bună este cuprinsă în cuvintele Beți toți din el, acesta este sângele meu. În Vechiul Testament, păcătosul era înlocuit de un animal adus ca jertfă. Dar sângele animalelor nu putea ispăși păcatele, cum nu pot ispăși nici diferitele ceremonii practicate astăzi. Păcatul este o răzvrătire față de Dumnezeu, păcatul este o insultă adusă ființei lui Dumnezeu și acest păcat, această insultă, cere pedepsa cu moartea. Numai prin moarte se poate plăti acest preț. Jertfele de animale însă au fost neîndusturătoare. de aceea trebuie să găsească Dumnezeu un mijloc de răscumpărare și acesta a fost găsit în persoana Domnului Isus, Fiul Său Binecuvântat. Sângele lui are mare putere, spune Richard Wundbrand într-una din scrierile lui. Dacă pe malul mării ai lăsat urmele picioarelor în nisip, tu nu le mai poți șterge nici de cum, dar un singur val al fluxului o face cu ușurință. Așa este și cu păcatele noastre. Noi nu mai putem șterge nici de cum urma nelegiurilor trecute din viața noastră, dar sângele lui Isus, vărsat din belșug pe cruce le șterge cu desăvârșire încât nici urmă nu mai rămâne. Încheia citatul. După cum odinioară în Egipt sângele mielului slujea ca semn pe casele evreilor, în același fel acum sângele Domnului Isus slujește ca semn pe casele, adică pe viețile credincioșilor. Dumnezeu vede sângele și trece pe lângă noi, așa că nu ne mai nemicește nicio urgie atunci când va fi lovită lumea păcătoasă. Cuvintele Domnului Isus. Trupul meu se dă pentru voi, sângele meu se varsă pentru voi, constituie învățătura cea mai importantă a creștinătății. Să ne aducem mereu aminte de ceea ce a făcut El pentru noi și să trăim prin credință în El și El în noi. Din cele patru versete din Evanghelia după Matei, capitolul 26, respectiv versetele 26 până la 29, care vorbesc despre ultima a Domnului împreună cu cenicii săi, nu reiese că Mântuitorul ar fi poruncit să se practice cina Domnului în biserica sa în scurgerea vremii până când el va veni a doua oară. Din Evanghelia după Luca însă, vedem lămurit că el a poruncit limpede în felul următor. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Este scris la Luca 22, cu 19. În faptele apostolilor citim că din primele zile ale creștinismului, răscumpărații Domnului Isus se adunau regulat, și făceau frângerea pâinii, iar Sfântul Apostol Pavel, ca unul care a fost ales de Domnul ca să aducă tuturor neamurilor Evanghelia Mântuirii, a primit direct de la Mântuitorul Isus Hristos poruncă în vederea cinei Domnului. Iată ce zice el. Că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat, ce anume. Că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frântos și a zis, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea.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 Aceasta este partea credinciosului. Domnul și-a făcut cu prisosință partea lui. Să înțelegem bine și deslușit lucrul acesta. A bea din sângele Domnului înseamnă să te faci una cu el și cu jertfa lui. Ceea ce este băut devine una cu trupul. Pentru fii ascultării, cuvântul Domnului este simplu, ușor de înțeles și lesne de împrimit. Pentru fii neascultări, însă, este foarte greu de înțeles și tot așa de greu de împlinit. Dragul meu, al cui fiu ești tu? Al ascultării sau al neascultării? cercetează te cât mai ai încă vreme și poți face schimbarea dacă ești la neascultare să devii un fiu al ascultării. Încheiem aici programul numărul 230 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru cuvântul pe care ni l-a dat. Mulțumim pentru Duhul Sfânt pe care l-a trimis să ne lămurească. Mulțumim Domnului pentru Cel care s-a ostenit să primească instrucțiunile Duhului Sfânt, să ne lămurească și nouă cuvântul Lui așa cum ne-a fost prezentat și astăzi. Mulțumim Domnului și pentru prilejul acesta. Acum ne îndreptăm către Domnul cu rugăciunea să ne ajute să-L împlinim în partea practică ceea ce ne privește pe noi. Domnul ne va ajuta la aceasta dacă noi vom da voie și lucrul acesta dorim să fie făcut de către toți ascultătorii acestui program. Iisuse din moș, noi o slăvim. Ce de slavă Noi voioși Te preamărim Căci prin Jertfirea ta O lume întreagă Ai mântuit Ai dat Viață Pace sufletul Lui chinuit Iisuse Drag Herou divin și viață de veci de veci ne